היפופוטן! אחי, אחי, אחי, יש לך אש? לא, אין לי אש ואני לא אח שלך, עזוב אותי. אחי, למה אתה מדבר ככה? אני לא אחיך, לך מפה. בוא תסתכל באלבום, תראה את התמונות. מה זה? זה אני בתמונה. נכון, ותסתכל פה, זה אתה ואני בבית יולדות. מאיפה יש לך את זה? וזאת האחות שהחליפה בינינו. אותך שלחו הביתה, ואותי שלחו לעבוד במכרות הפחם בגיל שנה. יא, אני מצטער, אחי. ככה יש. הנה, יש פה חלב, סוכר, שתי קציצות, אני שמה. את משלמת במזומן? כן, אני משלמת. אמא, אני רוצה לשלם בקופה בעצמי. הנה, חמודה. תני את הכסף לדוד. אבל הוא לא דוד שלי! הוא מוכר במכולת! דווקא כן, מתוקה, בואי תסתכלי באלבום. ב-1946, אחרי המלחמה, הסבתא שלך עלתה לארץ תחת השם פרנקו. במשך שנים ניסינו לברר מי היא אותה אישה המסתורית בתמונות המשפחתיות. אני באותו זמן הייתי פעילה בשומר הצעיר. כך גילינו שעמך היא בעצם אחותי החורגת. אז אתה בא אלינו בשבועות. בטח. אני רואה שקנית טורט הגוזים, אני שונא את הטורט הגוזים שלך. חמוד הלכת החליפי את כל המצרכים בשמנת משהו. גם את השמנת שלך, אני לא כל כך אוהב. חמוד הלכת ויראל. היי בובה, אני לא מגיר תסתכלי באלבום. את רואה? זה ג'פטו, אבא שלך. זאת אפייה הטובה. הנה זה את, שהיית רק רגליים, חמודי היית. וואי, איזה יופי. אז את רואה? את כן בובה, אה? ואני כן מכיר אותה. וואו, אלוהים, מאיפה אתה יודע את כל זה? היי, היי, אני לא אלוהים. תסתכל באלבום. כאן זה כשהיה תאו ובואו. הנה כאן כתוב, הבריאה הראשונה שלי, זה אלבום כנוי. והנה כל רמס הארץ. וואלה, אלוהים. אז אתה רוצה לצאת איתי? משתגעת, לא אורנה! אני לא ג'ינג'י! הנה, תסתכל באלבום! הנה, פה זה אתה, אה? נכון, זה אני, אבל אני לא ג'ינג'י! שים לב, תקשיב לי טוב! אני לא ג'ינג'י? ביחד! היפופוטם! תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם היפופוטם, co.il